for my vision is bleak. The future is designed for man and machine. Little sleeps will revolt when they learn of our past. Keep my carefully. Man will not live! non egurdion gabonzu eta olei ongi etorri mugamers edo mugemerrak podcastea videojokuen podcasta telefonoen videojuegoen podcasta orokorrean eta gainera ba Tyler z e, mintza praktika. Ni brutal nauzue, Barcelonaetik eta ba Moriletik Mexikotiken e, sisten ere ba Tyler dugu. Grazie. Ongi torri asteburu zure eta nire podcastera. <laughs> <laughs> Gaur nire kasuan, gaur nire hasikonez nire kasuan izan da, pixka, e, azte oso harraroaz, zeren oso gaizki gaizkiaz iztait, azte hau, e, bukatzen zaigun azte hau. Eta, eta pasatu da, ba ez dakit ni, azken aldean pasatzen ariza izkitegunak, ez, ez duala ulertzen nola pasatzen den denain azkar. Zart, zartze prozesua izango da, gaur lagun batekin izketan ari nintzen, eta esaten ziren, ez dakit hori familia daukadarako dan, edo zarran aizelako. <laughs> <laughs> ba, bueno, gaur saio, saio gutxi gora bera normala e, Kasuan netan gaur Batez ere, ba, gensin impacti buruz Itzen godu gu zeren, ba, bueno, Nik aurreratu nuen e, ba, Gensin impacteara jolasteko gogoa nuela Piskat joko hau probatzeko Nere kasuan batez ere Ortena jolastu baina telefonon probatu dut ere bai Eta tuk dair telefonan probatu dut ez Va el mismo de corran. Vale, eh zer eh, aurrera pen txikitxo batekin dezakezu a ber eh, gutxi gorabera ba, bueno, si eran, o sea, ni RPG no so salen naizenez, ba si eran, bueno, va ba, interesgar Twitchaidan eh, mundo ireki formato hori, ze eh, formatu horretakoak, eta, bueno, interesgarri horretu zitzaidan. Baina, bueno, gero kontatuko dut, ba, arazo txiki bat, e, ba, konpontzen oso horretza izan dut, e, bueno, bakizu jokua hauetan, ba, normalean, e, ukitzen duzu e, gotoitxo bat, jartzen dizu zein den urrengo misioa, eta zein den jarretzen bai. den pausua. Ba, bai. Azke, e, jolastu nuen, azken biegunetan ez nuen aurkitzen. Eta ba, horrelat, txora bezala, aibilina izparot aldiz, e, jolasten, jakin gabe zer egin, ez nuen aurkitzen, zein zen urren komisioa, zer inber nuen jarraian. Baina, bueno, horik enduta, ba, bueno, e, e, zarraindik ez, ez nagoz super engantxatua, ez, ez da iritsi puntu bateran bueno, orduak sartu eta sartu nabilen jokoan. Baina, bueno, nahiko pozitiboa irritzen zaite eh, horak Bai, momentuz, nik horrelautzekote bai, momentuz, eh, proposak eta proposanena egin nik horrelako jokuetara jolazteko bazdaukat horrelako zaletasuna hondirik, eh, nahiko nekatzen digate, eta gustatuz azkenean eh? Zeren eh, beti bazdakitez, nere buru adiz, nere buruan ni nere, buru, nere buruan ez dakatu. E, ni normalean e, urtean behin edo gutxi gorabera holastu dezaket, ba eskairim jokura ordenagailuan, Eta kasu honetan ba gustatzen bat, ba, mundu horretan murbiltzea eta ba mendiak zerkatzea eta sartu, bos, nahi duan tokitik. Mm -hmm. Eta kasu honetan ba, ba, bueno, ba, ba, interesgarria baina egia e, ikusten dizkio jo detaile batzuk, gehie ba, bueno, historian sartzea peskat galeraz zuten didatenak, baina ba, bueno, ba, orain esan beztela. Eh, aur, aurrerapen honen ostean ba, bueno, komentatuko dugu xe eta sungeia horrekin. Hago esan da, gaurko, gaurko musika, den neologist, izan da, no? taldea, gaurko musika, neologist, taldea jartzen du, diskoberria orkestan duela, gazki ez eh, de orako lustuz izan duela, eta, ba, bueno, ba, bertatik, orake lezeneko bestia, aurrerapean izan Eh, esan berra dut, ba le, dituzian lehen gauza jokuneta den santzan musika. Ba. El, el lagunak el ba, jokunetara jolasten ta bueno, ba neko gantzatutak eh, ba, bueno, eh, streamingak eta bar ikusten dituen eta ba kasuan adidez, ba zen jozte musika polita, ezta. Eta hau da, ba gen impacten e, musika ta ki, e, bueno, entu oso orkestala, oso Ghibli, ¿vez? Eh, horlako anta dauka? Eta egia da, ba, bueno, mm, jokuaren buruz harritu dean lehen gauztetako bat, izan dela, e, ba, ez dakitez, astearen esperintzia hori. Da pixka bat, ez dakit, oso oso oso beroa, oso, ez dakitez, jokuak besarkatzen zeitu. <laughs> sartzen zea jokura, eta <laughs> horri guztu oso lako pasillo bat, atea bukaeran, ematen eh, diozu, ose, botoiari, eta sartzen zara ez jokuaren barrura. Ez dakit, e, iruitezet, ba, esperientzia, animazio hori eta esperientzia hori oso, oso zainduta da gola, ez, da? ez dakit, kuriosoa, kuriosoa, lehen, ez dakit, ez, toma hori ba, genshin impactekin, ez dakit, zure kasuan antzeko izan den? Buen antzeko, bai, eh, sinxazioa, ez dakit, baina, bai, bezazkana pues nien leku beretik xartzen xer, zarek okura ez, baina, bai. baina bai, eh, I ez dut, ez dut arrenbeste bueltan man horreri edo, mm. bueno, azkenan kargatzen ari denean, ba, nola pasilori irekitzen den, eta azkena atebat irekitzen den. Ez bai. nuen beste pentsatu, baina ba, bai egia zan badu nolaiteko xarman, mono bueno, azkenek berotasuna edo zukaipatzen duzen bezala, bai, ongietari ari egin Bai, bai, bai. Egi, daier daier zekeztu nahi esan, baina bai flipatu nahi segorezkinetan, bai egia da, egia da. <risa> <risa> este. Genshin Impact, Genshin Impact, eh, ba, bueno, eh, estudio txinatarra baten eh, jokua da, eta bere momentuan ateraztenean, ba, nahiko, bueno, eh, polémika apur batekin etorrizten edo polémika hundiarekin etorrizten. Batetik, eh, ba, bueno, besaten zutelako, ba, ze, eh, zeldaren azken jokua, zelda, eh, nora da, em, Breath of the Wild, jokua pixkat kopiatzen zuela, mekanikaldetikan eta bar, Eta bestetik, hori ba, e, ba, bueno, ba, hartuta, ba, gainera hartzen zuten, eh, ba, anim, anime etako irudi hori, ez, manga eta animetako ba, ba, irudi hori, diseño hieketa barrez eta dena ba joku batean nazten zuten, ez? Eta orduan, ba, ematen zuen jokoa zela, ba, kopia arraro bat, ez? Gauza ez berdinen, ba, kopia arraro bat eta hori hasieran, ba, jendeak piztu zuen, ez? Eta gero gainera, ba, ezin bueno, ba, ba, e, dugu, ba, nola elefantea e, gelan, ez da, ba, gensin impactela, e, ba, bai, rol joku bat da, bere bere setasunekin, eta bar, bainan, gatsan joku bat da, hau da, ba, bueno, ba, noiz, noiz behinka, etorriko zaigo izango ditugu, ez dakisten bat, punto es, e, eskuratu ditugula, eta punto hoiekin, ba, e, ba, bueno, ba, bola, dirua sartzen dituzun e, makina hoietakoak bezala, ez, ba, txampo, e, han sartzen hartzenozula eta bol ateratzen dela, ben. ba horretan ba ba, bueno, ba zure puntuak gastatuko dituzu eta ba, ba, gauza e, gauza berriak lortzeko bai pertsonaiak bai armak eta bar eta gainera ba, bueno, hau e, ba, beti kritikatu izan dugun beste gasaio honetan ba, ba, ba, mekanika horiekin non non ba, ba paiskat de, deitzen dizu ez ba ba, ba dirua gastatzera gauza huetan eta bar ez Hokoa jo, berez, ba hasiera bueno, ba, ba, batean, ba, nahiko neri hasiera nahiko ba zidan, bi, bi nahi agertzen dira joko honetan eta ba bia naiek dira angero batzuk izango balira bezela edo ez dakit, jainko batzuk izango balira bezela. Kontatzen digute, ba eh ba, ba bueno, ezberdinetatik salto egiten ari direla badena ikusteko eta momentu batean ba beste jainkosa bat edon <laughs> agertzen da eta ba, ba, a, gure anaia edo gure arreba, depende ze pertsonaia aukeratzen dugun azteko, ba, e, atxilotzen du, atxilotzen du, harrapatzen du, eta gu ba, mundura botatzen gaitu, horretako e, mundura botatzen gaitu ez. Eta, ba, bueno, e, depende ze pertsonaia aukeratzen dugun, ba imutilea donezka, ba, mundurretan aske utziko gaituzte, eta ba, lehen kontaktu egizango da, ba, mm, pertsonai bat dela gure laguntza, ez da, Windowsen clipa, bezela, clipo. Ba nola honetan, eh, no le izan ado, tipa. Paimon. Paimon. Bai, Paimon. Gainera correoak eh e-maila bidaltzen dizutenean Paimon gaina puntoekin jartzen du. Ba, Akronimo bat izango baliren bezala. <laughs> ba, bueno, Paimon izango dugu kontaktu eta Paimon e, ba ba kontatuko digu piskat, ba Ba, bueno, ba, guri lagunduko gaituela eta barta eta izango da jokuaren tutoriala, esango digute ba, aurrera egiteko atzera egiteko salto egin eta horrelako ez? Mm -hmm. Eta hori gaindituta ba jokua hasten da eta jokua ba, ba, bueno, mundu ireki bat da, non ba, ba, mustroaketa eta, eta bueno, pertsonak aurkituko ditugu hortikan eta, izango ditugu, ba, misio batzuk e, betetzeko, eta ba, bitartean ba, nahi dugun egin dezakegu. Jolaz, jokura jolastu gaitezke, ba misiorik egin gabe, baina egia da ba, bueno, aspergarria egiten dela, ezta horrela jolastea. Berez, e, ba, bueno, ba, um, Aurrera egiteko ba modu normala izango zaigu, ba, bueno, ba aurrera Joan aurrera dugu, e, jokuak ba bat batezera hideran, e, pertsonaia jarriko ezkigu ba pertsonaiekin topatuko gara. Ba, bai delako ba, polizia batekin edo zaldun batekin edo eh eh batekin eta bar eta ba, bueno, horrek ba, ba, historia pizka direkiko digu, bere gauza batzu kontatuko izkigu, eta Ba, ere bai, misioak emango dizkigute. Eta hortik aurrera, ba, bueno, jokuan aurrera egingo dugu, ba, muztroak akatzen, e, puntuak e, deskubritzen, hau da, mapa deskubritzen, eta barrez. Baina, hau esan da, beha, maten du beste beste joku bat, ba, rol beste joku bat, mundurekiko beste joku bat, ba, lehen Skyrim esan dut. E, Skyrim antzeko, ba, pertsona bat e, ibiltzen dugu aurrera tatzera, Eta, eta, bueno, ba, historia eskubritzen joaten garela, ez? Baina hemen dago, ba, Genshin Impacten lehen e, ezberdintasuna. Zein da, daier? Ez dut eskairrin jolaztu, orduan ez dakitez zein izan daiteken ezberdintasuna. Harkatu, vale, vale. esan barren nun, ba, bueno, zu justo gainea azken aldean, ba, Pokemonea jolazten ari izarela. Bai. Ba, joku honek nere, nere kasuan antzeman, eh, bueno, eh, antza handiago aurkitzen diot, ba, Pokemon bati, eh Skyrim batera eh, batekin ba konparaturik edo edo Final fa, Final Fantasy batekin komparatuta. Ez dakitzuk eh, antzeko sensazioa izan duzuen. Bueno, ba momentu solortu ana riasan eh iguals dio Torrembisteko berdintasuna ikusi Pokemonek galdetzen badiazu Ze jokurekin, bapiskat analogea, analogia edo, bueno, berdintasuna urtuko noko da, bagi asan, orain txoa urtan ez zaito akurritzen. Gertatu zaidan, bapiskat, ez nuke esango aspergarria, baina bai, E, jolastu dut, ezak izan bat ordu jolastu ditudan, baina jolastu dut denborean e, esan betzela, go, aka bueno, kenduta, akatx, tonto hori, ba, ez unora aurkitzen, e, misioak non zeuden eta hori, hori kenduta, irutzen zait, lelengo el, jokor duetan, edo oso bideratua, edo bideratu egia, Baik. edo e, pasatzen dituzun, E, misioak azkenean eh baliatzen bueno, e, ba, dituzte eh aurkesteko pertsonai berriak eta pertsona berriak probatzen joten zara eta azkenean nola ezbait ba, oso bideratua soaz e, bai. misio horretatik osea bai zeren ba bueno nik komentatu bo, pentsatu n ba, daierze komentatuar zu nik iritsi nahi in puntura da Ba bueno, pertsonai ezberdinak e, deskubrituko ditugu eta pertsonai ezberdinoiek erabiltzeko, au, erabiltzeko aukera izango dugu eta kontua da, ba pe, bueno, pertsonai bakoitzak eta batez ere hasierakoak ba beren abilidade ezberdinak dituztela. Uh -huh. Pokemon bat izango bali hitz ba, aurkituko dugu pertsonai bat, ba, sua egiteko magia duela. Uh -huh. Beste pertsonai uh -huh. bat ba, e, ba bueno, izotza, izot izotz magia duela, eh? Eta horrelako pertsonaia ezberdinak. Batez ere hasieran eran e, jarriko ezkigute lehen ezkiz banago lehen sei edo zazpi pertsonaiaak bakoitza mota bateko pertsonaia izango da. Tarduan, claro kontua da, nik antza urkitzen nion Pokemoni, eh, pokemonekiko zeren, bakasunetan eh, borrokak eh, ba ez gara joango ba, adibidez nigo horatzen dutez Final Fantasy Amabi adibidez ba, joaten zer mapetik korrika zure lagunekin Eta, ba, bueno, monstu bat duarkitzen zenula, hau ba, ba, jotzera joaten zinen, ez? Kasuanetan, ba, kamarak pertsonai bakarra, ez? Ba, denak ba, pertsonai bakarrean... E, per, taldeko pertsonai bakarra ikusiko duzu, baina bueno, denak batera daude. Eta zuk borrokatzen hasiko zera, eta nahi duzunean nean pertsonai hori aldatu egingo duzu. Orduan, jokuak bideratzen zaitu, ba, e, konboak bilatzera. Ba, dibidez, ba... E, izotza magia duen pertsonaia. E, erabiltzen baduzu izotz magia botatzeko eta etsaiak congelatzeko, ba, agi gero eh magia duena aukeratzen duzu. Orduan chimistaren magia botatzen duzu eta min mingeio egiten dio eta azkenik ba suaren magia duena aukeratzen duzu eta orduan ba konboa lortzen duzu eta hiru erasoetan ba, ba agian eh min hirukoitza lortu dezakezu, ez? Orduan jokuak ba, bide, bideratzen zaitu, ba hori ba, e, momentu guztian eta borroka guztietan ba pertsonaiez aldatzera. Batez ere, e, borroka ba e, etsai nagusiak direnean, ez? Etsai nagusiak normalean ba bizitza oso ondoak ate, gainera indarrasko, e, gure pertsonaiek hilditzakete, orduan ba, bueno, ba, Jokuak eskatzen gaitu piskat jokuaren e, mekanika principala izaten da normalean ba pertsonaietaz aldatzea, ez? Pertsonai hauek hobetzea ere bai eta ere bai, ba, ba neko ba talde orekatua lortzen saiatzea. Abidez, ba bazeren ba e, eraman algo ditugu gaizki ez ba nago, direla lau batera, ez? Mm -hmm. Ba. Ordun. Ordun, claro, lau pertsonaia magia gehiodo daude, lau pertsonaia hoiek baino eskaintzen digutenak baino. Orduan e, ezingo dugu claro e, ba, zailtasun guztiak ezingo ditu ganditu 4 pertsonaiekin. Orduan jokoak ere bai ba, eskatzen gaitu nola daiteko ba, ba, e, talde konstruktziori eh bilatzera non ba, ba, bueno, optimizatzen saiatuko gera e, lortzen dugun esperientzia ta batez ere loera bai, lortzen ditugun eh e, objektuak eta bar, ez? Zeren azkenean ba bueno pokuak esperintzia em eh eh nos atendau esperientzia sistema du baina bideratatua da bideratuta pizkat ba historian ikusten duguna ez e, gure jokuaren ezagutza baloratzen duena baina gero ba ba bueno mustruak, e, baditugu eta eta objetuak lortzen baditugu objektu hoiekin e, ba, gure pertsonaiek indartzeko aukera izango du edo E, ba hauen e, maila igotzeko aukera izango dugu ez hori arraro egin zitzaidan hasi batean ez dakit zuri ere bai arraro egin zaizun gustu du suoño pichot atzera geldituna zela se renderingari ba e, elementuen kombinazioa arenorio oraindik ez diate sartu horren bestez e, mm. o, du utzi lortu ditut e, izotzezko eta chimistas e, copper orduan Horrendik ez nago puntu horretan. Baina... Aiber, ba, ni hau... Claro, jokuak... Ez bidartzen zaituela zeren, ba, bueno, ba, ni e, ba, jokuak jolasten ari nintzen bitartean, e, ba, eguna, eguna huetan, e, ba, egonez, pixkat bidiok ikusten, eta, eta bueno, jokuan osaurreatu adagoen jendea, pixkat ikusten, ba, zer, mm -hmm. zer bilatzen duen, ez? Zer nola jolasten duen, eta zer jolasten duen modu horretan, ez? Eta mm. hau... Biskat irudezak eba ba ez dakit ez. Ba, ba, Biskat garrazia jokuarek deitzen diona zeren oso e, jolaz modu ekonomizatua da, non ez dute normalean, ba ez dira joaten beharrez duten tokira, baizik eta jokuan aurrera egiten saiatzen dira, eta bat ez zera indartzen eta pertsonaiak igotzen. Baina, ba, bueno, ba, ba ikusten duzuna nola jorazten diren, ba, batez ere, ba, etxai boteretsu batekin eta bar, ba, ikusten da, ba, dibes, ba, klaro, eh, daukazula pertsonei bat, adibidez, ba, en, etxai, etxai horri ez dio laia minik egiten. Orduan, Claro bainan, pertsonei horrek adibidez, ba, dauka, ba, hori, magia bat, non, ba, magia horrek entzen dio ez dakizen bat, eta kombinazioiek bilatzen dituzten, ez? Orduan, neri, behintzat jokoak, o, e, pentsatzen dut jokoak horretara bideratzen zaitula, baina an, ba bueno, gaizki flipatu naiteke egia da, flipatu naiteke egia da. <laughs> eta, claro, jokoaren beste grazia, esan dugun bezala, ba, ba da, ba, gatsa sistema non, ba, armak eta pertsonaiei berriak lortu ditzake guk. Eta kontua da, ba bueno, pertsonai pillo baditu la jokoa, pillo, pillo bat. Ordun, claro, E, batetik izango dugu ba hori non pertsonaiak lortu barko ditugu baina agian pertson, lortu ditugun pertsonaieek ez di, ez izan, bueno, agian ez dira erabilgarriak ez baditugu ba maiazigotzen ez. Orduan ibili barko gara momentu guztiean momentu guztian ba hori ba ekilibrio hori lortzen zeren agian ba ba indartu ezakegu pila bat pertsonaibati baina ikusi dezakegu ba jokoan aurrera eginda eta jokoari ba, berrogei ordu sartu de, sartu gen diogunean ba Ba, gian, ba, ba hori ez dela oso indartxo. Ahu Pokemon, Pokemonen Pokémonen pilla gertatzen zen, ez? Eh, hartzen duzu Pokémon bat, ba hasierano zona dela eta ikusten duzu ba Liga Pokémonera iristen zarenean, ba pertsoneei ez da, ez duela zer egiten, ez? Ez, ez dela ez dela indartzua. <laughs> Maia horretan bor, borrokatzeko, ez? Ordun, ba bueno, ba, ba, sistema horren bidez, ba berriak lortuko ditugu, gainera ba badaukate horrelako estadistika sistema bat hor jartzen du zu gatzak sistema sartuzarenean esate dizuela ba, e, egiten dituztun amar jokaldiro ba, izango duzu, seguro seguro ba ez dakizen bat e, mailako pertsonai bat edo objetu bat uh -huh. ordun ba, bueno, ba jokuak e, jolasten emango dizkizu protogema ba, osotodi e, la ez dakik nor da, no, e, ez da, ez da nola dioten bai hor koza da denia Bai, bai, esan dezagu dela jokuaren champón txampo, champón premiuma, es te mango e, hori eta guk, ba horrekin ba hori, ba, esan bezela, ba aingo ba, ditugu jokaldiak, loteria jokaldiak, non ba, ba, bueno ikusiko dugu ea, ba, armak tokatzen zaizkigun, gure pertsonaien armak indartzeko eta hauek mailazigotzeko edo eta ba, ba, bueno, pertsona ba berezi bat tokatu desa, daiteke edo bueno, nahi dugun, ez? Eta hau esan da, ba, bueno, ba, jokuan aurrera egingo dugu eta Eh, Bauri, pertsona iberriak eh, deskubrituko ditugu iritikan, kontatuko digute bere historia, eta orduan, ba, bueno, ba, ez temizio bat irekiko zaigu eta barrez. Hau esan da, ba, bueno, nik nere jokoaren lehen kritika dukadana, hasiera oso egin egintzitzaidan, eta ez zaila delako baizik eta, ze egin zitzaidan hasiera. Pero super, super motela. Momentu guztian dago, paimon izketan, eta ni zina zu pakean nahi du gausak egin nahi dut nahi ditut, ez eta pertsonaie batekin topatzen zaren momentu bakoitzero horr egoten zara ba iru lau minutuko ba, ba, ba bueno, pertsonaiak hizketan eta animazioak, eta bar dena oso polita dena oso anime <laughs> hortzentzo horretan ba piskat ekarkaptor sakuraren e, ba, antza ikusi nion baina segurazki ba, ni ni naiz, eta azuta dut anime, anime modernorik ikusi baina segurazki anime moderno jarritzen badu zute Ba, ba, beste antza ikusiko beste han pertsonaien antza ikusiko dizkiozute baina ba nere kasuan nabario oso ba, so, e, hau e, animean e, sojo deitzen saio ez manga eta animean ez da fiskat e, nerabean dauden neske neskei e, bideratutako animea eta dena ordun ba hori dauka dena oso diseño polita tabarez eta ba, bon bai diseño polita baina esa bestela ba hori ba igual pa 5 minuto ba paisketa e, ba, bat eh izan barko duzu eta ba bueno bai azkar gutxi gora bera azkar pasatu daiteke ba pantailan jotzen edo arratoierri imanez baina kontua da, ba 5 ba, minuto egon beharrean hiru egon emango dituzula horrez eta, eta niri horrek ba Christona kokoregen handitzen ni <risa> ni ne du jokura jolastu Eta inorrek neri ez ez itze, ez este itsiki esaitia. Ga <laughs> egin barduzun gauza bakoitzara e, egoten da gutxien 2 minutuko isketalditzu bat. Eta ordunda jo zen ze nekagarria. <laughs> Oza, ez horrekin ezten dut. Bai, pixka-pixuchu hasira hori de, pixka sartzen disute edo saiatzen dira ba, ba historiako Unian sartzen eta horretarako bueno, ba, kristalako txapa sartzen dizute. Eta, eta bai egiten bai bai da. Osa, azkenean behori e, orkesten dizute e, mundu irekiko joku bat eta azkenean ba, es, lehen esan duan bezala badenbara guztian bideratzen dizute do, es, like. esaten dizute nondik jumbar zanen eta zein parluko duzun. Eta bai ba, egi baduzu ba aukera ba, beste gauzazak egiteko baina no. ez dakit. zaito libre egin zenzu horretan ba hori ba aukera asko dituzula gazak egitekotoriona e, aurzidik kanpo. Bai, eta eta claro gainera ni ulertzen dut ba, bo, bo, no, jokuaren hasierazkenan tutorial bat dela ez. Mm -hmm. Segurazki nahi baino luzeagoa, Baina tutorial bat azken, azken finean, ez? Baina egia da, ba, hori, ba, ba, askotan aurkitzen duen, niri, ba, pilo bat kabreatzen ditu, aurkitzen ditu zula pertsonaiak, hor mapan, hor hortikan daudenak, eta esat duzu, hu, hau pertsonai hau hemen jarri barba dute, ba, segura zerbait interesgarri askainiko dit Eta batzutan diak kaka batzuk, tipo bat, ba, bueno, ba, ez, ba, nire... Nere anaitsi txikia galdu da, baina ez dizu esaten bilatu nera naia eta misio bat emate ez. Nere anaitsi txikia galdu da, eta ni hemen geldituko naiz. Zertarako? <laughs> dizu, edo ba, beste beste pertsonaik bat, ba ba ere ba, bai kabratzen diana dela, ehzukaldari bat. Dago hor hiri hori. Ori same dagoen bidaiari hor eh kanpo. A ber ulertzen dut ba, egongo dela jendeak gustatuko zaiolazukaldatzen mekanika hori beren ba bueno, jokuak eskaintzen zu aukera, ba, ba, materia primak bilatzea, ez? Ba frutak, ai eta bar eta ba, ba mekanika, bueno, ehzuk mekanika baten bidez, e, mini joku baten bidez, ba, e, janariak egin ditzak eta janari horiek ba, normalen, ba bueno, bizitza edo edo abilidade ez berdinak emango dizkizute, ez? Ai e, gero eta saiagoa lortzea edo bueno, hobea janari hori, ba habilidade geillo biztagello ta ber, normalean bai sistema batekin izango dugu, eh, pantailan grafik, grafikatuta, non ba bueno, biztar geillo izaten bait dugu, hobeago obea, izango da, baina garestea lortzeko eta ber, es. Orduan, ulertzen dut, ba egongo dela baten bat pentsatuko dula, ba, mekanika hori zure interesgarria dela edo edo erabilgarri izango dela, baina nere kasuan Ez dakitzen bat aldiz, itzegin dut tipa horrekin zeren gainera. Osa, ni... Historian ez nahiz e, bat ere esartu, iaia. Osa, eta historieta baina bainan... Pertsonai batekin itzai du, eta txapa, txapa, txapa, txapa, txapa, txapa. Hale, jazta, bukatu, zer ez, ez, ez kontatuit, ez dakit, ez zait inporta. Zeren misioen botoiari emango diot, eta ikusiko dut zer dut <laughs> Eta hor dut, klaro, topatzaitu zorrelako pertsonaiak, ez, ez dakit... Jokoan aurrerago, eh, ba, zehozer lagunduko dute, baina hasiera batean, aurkizu dituzu horrelako pertsonaipillo bat ez dizutela ez zer, eh, ez zer eskaintzen, ez? Eh, direla, ba, bueno, hor dauden pertsonaiek, nire ne, kuadriako batean esaten zuen ongos, ez? Ongos hor daudelako, <laughs> joak, ez? Hor botatak daude eta ez dakate, bai, ez dakate funtziorik hor daude. Ya está. <laughs> ba bai, ingenieros atendicio de Juan Irriti, argituko dituzu pertsonak eta eraioek ba misio berriak emango dizkizute, eta guia izan aurkitzen duzun jende gehiena edo bueno, just, e, edo zorak bere kontatzen dizu. Bai. Edo bueno, eh Gero, ba, jokoan aurkestan dizuten dragoi, gaizto hori edo, bueno, e, horrek mm -hmm. aiz egon ladaba sortu zuen irian, eta ba, jende jendea horrela, ba, aizetik, e, ba, besten bezela. Bai. Eta hor zegoen, eta listo, osea, zu saetzen zinen berarekin ditzaten, da, ez aukera ere, osea, zegoen hor, e, gaizki pasatzen, sufritzen gaizua. Bai. Ose, da. Hordalde. Concho su fricari bat, bai. <risa> <risa> y ta gañera, mira, ahora veste jocuaren crítica bat, es. ¿eh? Veré momento a nadie, es. ¿eh? Zelda Breath of the Wild jocuari, va, en eh, crítica a Tustitzaion, naiko hucha dagoela en mapa, ¿eh? Eta, va, bueno, gente que esan zoom, va, azken finian, va, Wii consola, eh, Switch, barcato consola, eh, Nintendo en consola, va, eh, ez dela hain eh, txua, ba ba depende ze mundu irekiak mugitzeko, ez? Eta beraz ba bueno, ba, dena hobe ondo ikusteko eta eta ondo ondo mugitzeko eta bar, ba, ba, bueno, nahiko eh utxa egon eh, bar zen paisaia. Baian kasu honetan, ba, te, ba ne, bai, bai telefonan eta bai ordenagailuan, ba biak eh, ba, bueno, nahiko utzak ematen utzak daudela eh, iruditzen zait, Ez dakiz zu horren antza izan duzun, baina ni ibiltzen zera hortikan eta beti daude. gaiztoak alde batetik bestera, eta ba, per ba, lau pertsona, irira sartzen zara eta lau pertsona izan daude. Ez daude gehiago. Bai, egio esan, baina nik ezperuen beteago egotea bai akzioz, kampoan ba eh... E, itxaikeiago aurkitzea, ze batzutan, ba hori ibiltzen zoaz, eta aurkitzen dituzu, ba, bueno, ilutxur, ilutxur, ledo, ezagin nora ditzen hey. Ba, oieak, Minio. eta hori dira aurkitzen dituzun gadean gaiztu bakarretakoak, eta hori herri ganozatzen non bezala, ba, jende gutxi, txorak eriak esaten, edo, bueno, hor, eh, sufritzen. Eta, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Edo eta Joku honek amasei giga e, okupatzen ditu, bai. osea, sekurlako espazio okupatzen du mugik korran orduan ba ez dakit, horrekin ba be, akzioz edo gautza gehi ez betea egon liteke, ez? Bai, bai, eta gainera ba, okerrago iruditzen zaiz, zer batzuta intzen dituzu pertsona batekin Eta adibez, ba ba errementaria, ez? Eh? Hitzegitu zu pertsonaiaekin "Ah, bai, banebuzu, ba ni saldu eh, zaitzak hau edo bestela beste mini joku batean sartu zaitezke nerekin da non armak sortu ahal dituzuen." Eta ulertzen berriro janaren berdina, ulertzen dute egongo dela jendea, ba gustatuko zaio lari, ez? Eh? Baina beste tutorial batean sartzen gara. Eta behin eta berriro bat tutorialak eta esplikazioak eta jendea izketan eta, eta bueno, akzio gutxi da herteak esaten, zu, esaten, mm, esaten zuen bezala, ez? Baina, bueno, bueno e, horrela ematen du jokoa kaka bat dela, eta eta ez da jokoa nahiko ondo dago eta hor sartuko nire, ba, kasuenetan nire filia particular bat da eta nire, ba, ez dakiz erratik, suposta tutorial oso, oso eikertuta dagoela, E, banidaka fijazio bat pantallan aurkitzen duan du guzti hartzeko ikaragarria hartu ditut ez dakitzen bat tona lore, fruta <laughs> denetarik, denetarik zenen gainera dena briat, briatzen du, or mapan briatzen du azutza bat, azutza ola, bai. eta azken eta briatzu horretako or, hauza ba, ka, e, o sea, egurrezko kajabat joko diot, abertze bersez barruan. Eta, claro, caja hoiega gainera gero, eh, ba, bueno, berriz jokoan sartzen zarenean urrengo egunean hor daude berriro caja hoiek. Beraz, pasatzen aiz eguna aurrera datzera. Gutxi eginez, bainan lurretikan jasotzen dena. Dio <hazurra> Diogenes. <hazurra> Eta honek kristonako eh, ba bueno, zian, eh gogoratu zian, ba ni bere momentuan cholastonen zentzen da joko bat zenola de, de division. De división da joku bat, beste asko bezala, non, eh, ba, bueno, estiloa eh, deitzen diote, shooter-luter. Hau da, ba, ba, bueno, mapati joaten zara, ba, tirokatzen eta bar, bainan eh, jokuaren mekanika nagusi bat, da, ba, mapan dauden gauzak bilatzea, eh, pillo bat daude, eta, ba, bueno, zure ekipamendua hobetzea eta armako obetzea eta, barrez, eta zentzunetan piskat ba, jokoak, e, ba, bueno, estilo antzeko, estilotik eramaten gaituela pentsatzen dutez. Zer, bueno, joaten zera mapatik eta hori e, ba, batena brillatzen du, eta ero, zure inventari ikusten duzunan oartzen zara ba, dauzkazula hogeita bost, fruta. Berrogeitabi, letxuga rea urrea, urrea ez barkatu beruna ez daki zer harria egurrra daukazut denetarik ez eta claro, zer egiten zer barzu horrekin Ba, zer egiten da horrekin ba hori plater ba, bizitza gehi ematen dizigutenak edo armako betu eta barrez mm, esaten nuen bezalago ondo irrutzen zait horreg egotea baina e, eskerrak... Ez dutela sartu, ba, pisu limitazio bat, hau gintzat nijo lastu nahi zen bitartean ez dut ikusi, hor lako pixu limitazio bat, non, ezin ez dituz eraman ez dakizen bat gauza, zeren bestela zure pertsonaia joango ja da oso motel ez da mugituko, uh -huh. zeren bestela, ba, nereka zuan, ba, ba, kalduta egongo gineetek. Ja. Ni nahiz, bat bezela, ni brillatzen duen guztia, Jasotzen dut. <risa> <risa> Berdin zait zer den. Ez zait importa, ez dago pisu limitazio hori. Beraz, ba, ba, bueno, venga, hartu ezaguna, hau, ez? Eta kaso netan, neri, ba, horrelako jokuak, da, datxorra txorra da, zeren, ez, txap, betetzen dute jokua, ba, ez zerrez, ez? E, da, ba, ba, bueno, objetuak xartzen mapa guztien, eta, ba, objetuak ez direla, ba, ez direla garantzituak ez Baina ni oso entretenintua egon naiz, ba, mapa, mapatik ba, korrikali egin ezalde bat edo eztera, ba, objetuiek lortzen. Gero ezertarako, ezertarako. Baina, <laughs> zentzu horretan, ojokoa oso entretenigarria da. <laughs> bai, hortitzen dituzu menta loreak, eta horrelako goza superrabilgarriak. <laughs> bai, botaniko izan nahi baduzu, ba, ba, adibidez, ba... Bai, loreak, edo sukaldaria, edo, edo relakoa, ez da? <laughs> <laughs> bueno, eh, jokoan aurrera egiten duzun bitartean, ba, bueno, esan bezala beste pertsionaak aurk aurkituko dituzu, eta normalean, ba, bueno, ba, eh, ez dut behiratu, ze, ze publikorantz bideratuta dagon joko hau, ez, baina normalean tramak oso, oso, ba, ba, ba bueno, hezkat umentzako tramak dira ez. Eh, dago momentu bat, non, esateiz duten, ba, lapur talde bat jarraitu bar duztula, kon la pur baie haseran dela eh bueno lapur bat oso garrantzitsua oso famatua herrian inoiz egin izan diote harrapatu eta ba bueno hau horren eh, atzetikan joaten zarenan aurkituzu ba, dela lapur talde bat ez eta puntua da ba, bueno horrelako ba, gauza hain dramatikoak, komile tartea non ba bon, eh, iriko saldunak esate dizuten dizute ba lapurrenen atzetikan joan bazara eta lapur hau atxilotu eta barzeren ba minpilo bat egin dio Ba, gure iriari eta barrez. Eta, bueno, ba, misio hori egiten duzunan ari ba, azkenean dago horrelako animazio ba, bat e, non, ba, ofko, e, era oso simpatiko batean, ba, lapurra eskapa, eskapo egiten du. Eta denak, ba, horrekin ondo daude oza, sea, ez dago arazturik, eskapatu da, oh, bueno, ar, arrapatuko digu da hurrengoan, ez da? Horrelako tramak, ba, suposatut umentzako agian, ba, ba, bueno, Interesgarrek esan daitezkela, zeren, bueno, esan daierzek ere bai esan duen bezala oso simpleak dira. Txapa botatzen zute, eta eta bar, bainan ba, dira tontakiri batzuk askotan, ez? <laughs> <laughs> e, ez zu dragoiarena orduan lehen borroka? Uztut e... ez ez. Uztut horrein dik e lor dut, da hori dra dragoiak e, sortu zuen ba horie eh aise hori argitze baina hori da momentu sortu dana vale bueno ego aurrerago aurkituko zu ba izango zuz dragoiaren aurka borroka bat eta borroka hori ba, oso oso entretenigarria da nere bintzat oso entretenigarria iruditu zuten da meanko da e da jokoak horlako momentuak non ba ba ba Momentu oso entretenigarri bat eta ba, ba jarraitzen du jokua, ba oso esan bezala, ba menditikan hor aurreatatsera hortikan e, aurkitzen dituguna ditugun minionak akatzen eta ber, e, ez? Ordun daskarrlako momentuak eh gazteleaz altibajos ez atendada, ez? Eh ba bueno, e, bai, zeren ba bueno, ba, ba, esan bezala, ba dauzka momentu bat oso entretenigarriak eta beste momentu batzuk ba Ez direla haini ez nire bintzat irutu zaitan. Baina, bueno, hau esan da, eta gainea denbora gainean botatzen ediz daigunez, ere ba, bai, esan barrako dugu jokuak egiten ditun ja, e, gauza honak, ezta? Oso ondo dauden gauzak, adibidez. Kopia bat izan daitekela dirudi o mundua oso utxik, eta bai, bainan, ze polita den mundua. Bai. <laughs> Asi nintzenen nintzen jolazte... Eh. Asi nintzenen nintzen jolasten pentsatun. Jo, ni mundu honetan bizitzen... Bizitze, galdituko nintzateke hemen bizitzen. Otsa... Gauratzen <laughs> du duela urte pilo bat, Avatar estrenatu zenean. Ba, jendeak izan zula horrelako... Eh... Xoka eh, edo, bueno, estres, ez dak, nola da ditzen zaionez. Baina kontua da jendea zinemara joaten zela, eta pelikula Avatar ikuzen zuela. Eta hain polita zen munduari, ba, ematen zion, ez da, depresioa, ba horlako bajoi bat, ba, zinetik aterata, eta ikustean nola zen bere mundua, ez? Ba, zentzu honetan, ba, joko erekin hor lakoa gertatzen zait. E, diseinua, gadeiz, e, asierako dragoia, oso polita da, e, grafikoki, ba, anime edo anime pelikula edo serie bat ematen du, orduan, ba, bueno, ba, oso polita da, niri estetiko ki nahiko gustatzen zait, oso generikoa da ere, bai baina polita, Eta, esamezela, ba, mundua oso oso polita da, oso polita iruditzen zait, oza, sea, itxasoa simplea da, baina, oza, sea, grafikoki ez da oso eh, iruditzen zaite, eh? ez dakit eh, diseinu alde, o sea, eh, bai, aldetikan eta garatza aldetikan ez dakati deierik, baina eh, iruditzen zait, ba, diseinu aldetikan ez dela oso garatua, oso generikoa dela, baina eh, ez dakit... Guztu handia izan dutela, ba, ba, bueno, diseinuek aukeratzeko momentuan, eta de, pixkat dena ez, mundu hori ko, koesio artistiko bat emateko momentuan. ez duk antzeko eh, antzeko impresioa izan duzun, edo? Bai, bai, e... ba hori, oza sea, negatibotzen laipatu dugu, ba hori igual bideratu egia da gona, ganegia zan, ba bueno, historia... Ba, bai, zuk esan bezala tipikoa, igual bai, baina, bueno, baina zentzu hartzen du, eta, bueno, eramaten zaitu, eta, bai, e, zentzu horretan, bai, igual bai, eskatzen dugu gu, gu jolastu duguna, baina piskatu du, behio, zera, azkena esan bezala gu jolastu ditugun elengo ordu hauek, praktikamente ba. oraindik dik e, jarraitzen dugu e, jokuak ematen dizun e, tutorialean. Orduan, Igor pixka gehi ez behar zailo bar, gehiago barnera atzeko, baina egia esan momentuz ikusi dugun historiaren zatia. Ba, bai, ba, polita da, zentzua da dauka, eta bueno, e, guztatzen bat daizu estilonetako e, jokua ba, nolaz baita ba, bultzatuko zaitu jarraitzera, eta pixka te, bueno, jokuak ze, ze gehiago eskaintzeko duen ikustera. Bai, neri jokuaren eh, suplementatu ditugun alde negatikoak akatzak edo ez dakit nola esan, zeren azkenean, ba, bueno, akatzak diru dite, bainan, ba, bueno, pff, punto oso gutxi dekentzen dizkioten akatzak dira, ez eh? zeren azkenean jokua, ba, ba bueno, entretenei da, gutxi grabera, eta eta ondo dago, eta ikusten da, da, ba, bueno, kristonako dirua inbertitu dutela bainera jokoa eh, nahi komaiz, egun eratzen dute, egun eh, dute ba eguneraketa bakoitzan ba ba, ba bueno, batzuk historian egongo dira eta gerta hori gerta horiekin gainera ba pertsonaiez berdinak ez berdin berezieak lortzeko aukera izango dugu ba adibez ba ba ez dakit justu momentu honetan ze gertaerari diren narratzen mailan kontua da ba bueno ba momentu depende ezte momentua da ba bueno ba ba berezi bat egingo dute, ba demagun adibidez, ez? So, e, San Valentín, ba, San Valentineko gertaera berezi bat, evento berezi bat egingo dute eta evento horretan, ba, bez, ba igual lortu dezakeu pertsonaei bat momentu jakin horretan bakarrik e, lortu daitekeela, ez? Bai historia edo eta ba, ba bueno, ba gatxa sistema horren bidez e, lortzeko, ez? Eta orduan, ba bueno, egia da hori, ba, naiz eta ba akakak izan jokoak, ba e, kontenio pillo contenido ba, pilloa ba daukala. Bai, ba bueno, pertsonaierriak lortzeko aldetikan, bai, historia aldetikan suposatzen dut, bueno, lagunak ditut joko honetara joko honetan nahiko denbora inbertitu zutela, eta, ba bueno, ba, ikusten diodan segurazki akatsi nagusiena da, ba, ba bai segurazki ba mekanikak e, behartuta. Ba, azkenean munduarekin daukazun interazio bakarra da. Gauzak jotzea edo gauzak eskalatzea. <laughs> Eta hori da azkenea ba, ne, nere kasuan a, ba, jokuari ikusten diedan akats nagoosi ez e, interakzio rol joku bat izateko ba, bueno, interakzio gutxi ikusten diola Badauzka horlako elementu batzu elementu batzuk, elementu batzuk e, ba, bueno, konversazioetan eta barrez, pixkatua ba, ba, Choices matter jokuen jokuetan bekat oin harta gola hau dao guren zure historia din joku horietan ez? No? Ba, bueno, ba, momentu jakin batean ba, mm, konversazio alde batetik hau bestetikikan bideratu dezakegu ba, depende pertsona bati hobeto ba, erortzeko edo gauza gehi olortzeko eta bar baiian konto da ba, bueno, e, nahiko simpleak direla konversazio horiek ez e, e, aldaketa izango da ba, <coughs> ba, momentu batean ba, ba, bueno, ondo eroriko eh, ba, bueno, impresiona izango du pertsonaa horrek gurakiko eta orduan ba, ba, ba, emango digu esperientzia eta gainera bazaki objektu bat eta bat, ez. Nahiko simplea. Egia dare bai, ba jokoak adibidez, ba bueno, ba, dela, ba, bere bere diseñoarekin eta bar ba, beste mekanika batzuk sartzen dago momentu bat eh au jokoan aurrerago adibidez, ba, sigilo mekanika bat sartzen duela eta beraz ba, bueno, ba, ba, infiltrazio mekanika hoeiek Eh, landu beharko ditugu, baina negia da ba, bueno, infiltrazio mekaniko, eh, diela oso-oso simpleak, ez du jolastuzarela debidez Metal Gear Solid jokura Baya, eh, infiltrazio mekanika da, ba, pertsoneak daokate eh, soldadua ibiliko dira aurreatatzera bere bere bidea ez dute aldatuko, eta izango dugu ba ikust eh, nola da, holako eh, kono bat, non, e, ikusiko dugu, ba, ez, bera epertsonaiek, zei guzter ikusten duten, eta, ba, bueno, hoietaz, ba, ba, eskapo egiten saiatu barko gara, eta, bada, ba, duzka horrelako mekanika, baina orokorrean azkenan, gure munduarekin interazio bakarra esango da, hori e, ba, borrokatzea, batez ere, borrokatzea, eta, eta gauzak igotzea. Eta, daro, hain, ba, ezakit, e, iruditzen zait, ba, ba dibes, eskairin mekin konparatuta, ba, adibidea hartzeko, Ba, adibidez, ba, eskairi mire bai bere bere auleziak ditu eta bere limitazioak, baina iruditzen zait, ba, historia aldetikan, eh, nahi dut esan, eh, zer, zer aukera ematen dizkizun jokuak naiz eta, ba, bueno, mekaniko ki, ba, pixkate bere, dez, bere tokian mantenduta, baina aukera gehi ematen dizkizun, bai konversazio aldetikan edo bai barmak obetzerako momentuan edo pertsonaia hobetzerako momentuan eta barrez. Segurazki, segurazki, ba, bueno, jokuan sakon sartzen bat zara, piztunako ba, ba, eh, sakontasuna ikusiko dugula, baina negia da beintzat asierako zean, bineri, ba, antza hori eman dit, ez? Eh, daela, RPG bat oso simplea, orokorrean. Bai, bai, simpletasuna, bai, bai ikusten da pixkatu hori. Igual, ba, zuk esan duzun bezala, igual eh, ez da kiogu zein daen, justo... Eh, Buen, edo, baina, ba, dirudi, ba, pixka eta gaztetxoak edo sartzeko ere, eh, oza... Claro, porque hori... Ez da oso eh, eldua edo, elduegia, ume jolasteko, e, justo saiatu direla egiten, ba, jokagarria... Un, bai. un mea kere jolastua alizeteko orduan, bai zentzu horretan, bai da nahiko simplea. Claro, zer nire galtzen badi dazua nik esango nintzuki. Ba, beso bat, ankabat, eta begi bat emango nuela, amairu urtekin horrela kojoku batera jolastu kaukera izateko. Zer nire horatzen du, gu gazteago eginen, nire kristonako jokuak zeudela, baina, ba, dibidez, ba, interneten jolasten zen ba mundu ireki hori kalitate honekin, ez genuela ikusten. Bai. bai, bai eta eta piskat bai enbidia daukate, ez? Eh, orain ba, ore orain diren umeak ba horrelako joko batera jolasten badira. Ba, ba, ba, bueno, ba, doaini izan da eta ba, ez Kristonak orduak eta ba, ez. Nahi urterekin bai pentsa. Lengone eh, argitunuen eh, iBoxen eh, podcast bat eh zugu ora tokuson aski sagau. PC futbol Zer <risa> han diari buruz? Jaistu o sea, bai bai. Zer eginen jolastengo adinu horrekin ba, horrelako jo, jokuak, jo, osea, pentsa esberdintartsuna. Dani Beldur gehiena ematen diada na da, pentsatzen duela orain, ba, ni 12 urte, 10, urte, ematen zuela, ba ba ni izango nitzela, ba joku PC futbol ikusita, ba empresaria, Eta hemen nago. <risa> No, no la gestionatzen zen unes, eh? bai. Bai. <risa> bai, bai, majadonda elamatzen zen unen <risa> Europako chapeldun izatera. Bai, bai, bai, bai, bai. La real de los galácticos egin nuen ibere momentuan. <risa> ba, bueno, eh, ba, gensinekin amaituta, eh, komentatu ardutere bai, ba, ba bueno, esan dugu, asegurazki, gaztecho eta arabideratuta dagoen joku bat dela, Ez dut pegia ikusi baina ni segurazki ba amair urte, amair urteko pegi hori jarriko niola baina kontua da ba esan hasieran esan dubula e, elefantea gelan ez e, eta hau kritikatu dugu beti em zen mingarri izan daiteken 13 urteko jendea ba horrelako batera jolasten non pertsonaiak eskuratzeko mekanika nagusia da hori ba, ba, protogema hoiek lortzea personaje desblokeatzeko, horrelako oso animazio, ba gogoratzen gaituen e, orrelako animazio bat non, ez dakizu zertokatuko tokatu koza eta bar, Eta, ba, ba, gainera, ba, ba, dirua, diru fisikoa e, erosi ditzaketela. Uh -huh. Bai, bai. Au, bai. bai. Et, bai. bueno, azkenean, ba, bai, gaude garai batean on, eh, jokuak jokoak doainekoak dira. Baina, bueno, ze, zeren truk ez, oza, Hai. igual, ba, elduago garen entzat, ba, ez badugu nahi ez gara eroriko gauzaietan, baina, ja, bai, un metxo entzat, entzat, ba, arriskutsua izan daiteke. Oza, azkenean, ba, joku, mota honetako joku hauek, ba, azkenean, e, nahi gabe, ba, hori sartzen zarenean, ba, pertsonai hobiak edo armak edo lortzera, Ba, izango dituzu ez dakitzen bat aukera, ba eh, gehi lortzeko edo o, ez dakitze pertsona lortzeko aukera gehi izango duzu, ba ordainitzen baduzu horrela eta bai, ba, ba azkenak. Ba, gainera izango nukee, ba, ez bakarrikan, ba, bueno, helduak agian helduak ez dugula egingo zen askotan, eta ikusi dugu, ez? Nola helduak, ba ba bueno, nere seme alabak, ba ba So, soño andirikan ez egiteko ba ez ene uzu erosiko dizut eskinao ez azalau pertsonaia erosiko dizut bai erosiko dizote ez eta horrelako pixkat e, ez dakit erraztea horrelako gauzak ez dela azkenean da ba bueno ustetasun kontu bat dela pentsatzen dut baina agia da ba ez balu horrelako zea bat eskintzen ez e, Segura eski, ba, ba, ba, bueno, beste joku guztiz ez berdin izango litzateke Honek ere bai, ba, bueno beste debate batera bideratu daitek. Eh, dezake eh, gaia dela eh, joku hau ordainiko izango balitz, zenbat ordainduko genuke horrelako joku bate, ba, eh, baten truke. Zeren, claro, eh, ikusita ba, ezakitzen, ezakitzen ba bali orain protoge maketa bar, baina kontoa da ba, ba, jokuan gazten bat ditugu hilabetero amarro gehi euro, Ikusiko dugu, hori, ba, ba, ba, igurte batean ba, berreun, ta, berreun euro gastatu ditugula, ez? Klar, hori da, <laughs> bai, bai. Tarzo agaritzen da joku bat, eh, iruro gehi euroko estatzen duro, eta ez du, ostras, nik estutari ordein duko joku bai. bat delnari. <laughs> bai. Negara zaude, ba. jabet ero ordein zen, hori ba, joku batean, azkenan sartzen zaharrelako espiral horretan. Bai, nere kritika nagusia kasu eta pentsatuta irtzena ere bai dela, ba, horrelako ba, orlako, ba mekanikak, e, umetara bideratutako joku, jokuetan ez ditugula, ez ditugula ikusten ta ez ez ez egikugula gustatzen batera. Uh -huh, hori da. Bai. Eta hau esan da, esan gabe beste hau, eh, atentzio deitu zidan eta iruditzen zaizt Kristonako asmatzea, ba garatzailearen e, partetik dela, eh, gensinimpact/store.com. Bajoko oso polita iruditzen bazaizue. eta traje pertsonaien trajeak gustatzen bazaizkizue eta kamisetak eta denetarik, nahi duzutena, nahi duzutena gustatzen bazaizkizue. Hau eh, da eh jokoaren denda ofiziala eta gauza, super super politak Osa, <laughs> flipatu dizen Esa, es, Lehen izan dugu ba ni pentsat irutzen zaidala ba ba bono, diseinu aldetikan nahiko gustu onarekin egin dela jokoaren diseinua orokorrean pentsat elementu guzti hoien biltzea Eta, eruditzen zait, ba, ba, dendak ditula gauza oso kawai, oso, oso politak pelutxeak, kamisetak, e, cosplay egiteko ba, trajeak. Ba, oza, ez diela merkeak, eh? Osa, ari gauza, cosplay trajeak ba, daude ba, berreun e, dolarretan eta barrez. Orduan, horre ba, ba, izan dute, ba, oso ba, bizio oso ona, non, ba, bueno, saltzen dute, jokuarekin erlazionatuta dagoen pila bat gauza, pertsoneekin e, erlazionatuta eta barrez. Baik, esan dugun zara, kamisetak, pelutzak bilatzen zuten, nahi, guzt, nahi duzuten guztia, Eta ba, zentzu horretan ba, ba gustatu zait. Zeren e, ba, ba, bueno, naiz eta jokoak bereakatxo izan, ba jokoan oso asko sartzen bazara, ba daukazu beintzat, ba ez, nik ez nik ez da hitu animatuko, ba azal batean gastatzeko dirua, baina ba bueno, pelutxe batean gastatu nahi baduzte, <laughs> aukera aukerabea <laughs> da. <ez. laughs> Ba, bueno, ba, bueno e, denboraz ja e, gaizki ibiltzen ari gara, e, neri orokorrean eta hau esan da, eta ematen du zaitala gustatua, ba, jokoa gustatu zait. Jokoa gustatu zait, bere atxa ditu, esan bezala ba, bueno, utxa, da herzeka esan, esan duen bezala bideratuta, o, bideratu egia, bainan ba, bueno, jokoa doain izateko, ba, oso politi zait, eta gainera ba, musika ikaragarria, eta bueno, entretenei garria horro zeren esan duen bezala, ba, bele bat naiz. Zure partitik, ze, ze konklusioa ateratzen duzu. Ba, bai, ba. Iba. Igual da joko bat, ben, e, irritzen zait, ba... Benetan, e, bueno, ba, joko akizkaren txako dugun guztia ondoa zaheltzeko, ba, igual denbora gehiago jolaztu dela Eta igual, iate eta batzuk barru, ba, denbora ba, aukera behaldin badut, e, gehiago, noiz benka jolazteko, ba, igual... E, aktuarizazio bat egingo diot e, ze, bueno, orain dik oso, oso azalean getritu nahi zela ematen dit baina, bueno, bai. potentziala bat duela ba hori, ba, or, entretenimendu ordu batzuk emateko eta esan bezala alde batera utzita ba hori e, invitazio hori gastatzeko irutzen zait, ba, bueno e, gu gu gu normaren, ba, fritu play garenez, ba, bueno bado ez aukera ba, hori eh, jokoa ondo pasatzeko izan bezera do ainuko ba da eta eta bueno, azkenean eh, normalean ba sai honetan ba eh, jokoak ba, eskaintzen dizun dibertsio denbora baloratzen dugu askotan, eh, garrantzitsu bezala eta iruts irutsun sai talereti que eh, jokonek ba, potentziala dauкала Ba, ordu desentez, ba, dibertsi amateko. Bai, eta esan berra du gauza bat, a, e, hau arritu dit, e, ez du ala komentatu, ez, ez zait iruditu jokuak behartzen zaitula gastatzera uh -huh. Eta hori harritu zen normalean gatxa mekanikak daukaten jokuak ba, nola baita bideratzen zaituzte, ez hori ba, betiago oferta bat orrelako zeabat, ez? Baina, ja. bintat ez du sentimendu hori izan. Bai. Bai, ze bueno, ezkenan zu sartzen zarenean jokura, sartzen e, zare zuzenean jokura zauden munduan eta ez da beste joko askotan bezala pasatzen ba, jokura kargatzen ari denean agertzen zaizkizula ez dakizen bat oferta hobetzeko e, zure pertsonaia edo edo armak edo dena edalakoa. Orduan zentzu horretan, bai zaitu e, o, zun denbora guztian horrelako ba, gastatzeko dei hori egiten. Hmm. Bai, bai, bai, bai. Ba, bueno, ba, nere partetik jarriko diz, jarriko diot jokuari e, orain valorazio preliminarra, eh? zuke esan duzun bezala, ni komprometitzen daiz ere behi jokua ez, ez dut desiztalatuko ordenaga jutik, eta noiz behin, bu, e, bueltatxo bat emango naiz, ba, ba, genshin impactetik, pixkat aurreratzeko, Eta ber hilabete e, ba, bueno, batzutanre ba, revisitazio bat egiten dugu ezeta pixka ba, ba, bueno, komentatzen dugu sakonagoagian edo edo ez e, ez da zalan mm -hmm. baina hori esanre re balorazio orintxe bertan izango litzateke zazpi bat eta eta eta gema bat zazpi bat eta gema bat ematen du ez proto gemaez gema eh? Nik eh, zazpi bat emango nioke ere, baina bueno, baina esan bezala potentzial hori ikusten diot, eta aipatu ditugu, ba, bueno, igual hasieratik ikusten diren ba, guk eh, jokalari bezala hobetuko oh, oh genituzken eta aldatuko genituzken gauzatxoak, baina zuk esan bezala igual eh, joku eh, dinamikan horren eh, besteko eragina ez duten gauza esko dira, Orduan, zentzu horretan, irutzen zait, ba, joku honek, ba, denbora gehiago sartu eta fiskat per, pertsonaiak ulertu eta e, baduela hori ba, potentzial hori OBA izategu. Aleri, igual gauza bat, eztu zaidan bonuskometatu zuena, zaidan agileagin gustatzen eh, ni RPG jokalari bezala, Da, e, lau pertsonai eramaten dituzula eta ba, bakarra kontrolatzen duzula aldiro. Bai, bai. Ez zait yeah. gehiagi gustatzen hori, oza, iritsun zait, bueno, e, ba, oza, gustatzen zait, aipatu zun bezala, hori, ba, egonbarzarela pertsonaia zaldatzen, eskatzen dizula estrategia hori prestatzea eta igual batekin lehenengo hasi eta beste batekin bukatu aprotxatzeko konboiek. Baina, hiritzen zait, e, neri e, RPG jokalari bezala, ba, ezekit, be, gehiobetetzen nau, ba, pertsona guztiak edo azkenean jokubak ematen dizun pertsona imaksimoyek e, erabilia alizatea aldi berean, ba, eza aberazgarriagoa do interesgarriagoa gaiten zait neri. Hmm. Hmm. Bai, bai, bai, bai. Azkenean, bai, esan bezala, e... Buelta gehio emateko gogoa gelditzun, guztien oh, digun, joku bat, nipentzatun, bainzat. Eta, ba, bueno, esan bezala, ba, ba eurokorrean gustatu zaigu, horretik, orret, ba, ba, gure nota. Eta, hau esan da, ba, bueno, jokuare, eh, jokuaren, eh, zaioaren agurrein beharko dugu. Eh, ba bueno, esquerre casco petik bestela, ba entzutegatik, eh bai nai bai, ratian, bai iz, eh, da, Spotify edo iBox edo nai duztutenean, ba bueno, hori, esquerre asko entzutegatik, eh datorren astean ez dakit zer eh, gaurko utzi barzenun eh, jokua eh, komendatuko diguzu edo ze ideia daukazu? Uh, Ez es que kegiatzen da joku bat, ba, bueno, pixka bat e, bueno, bet, betetzeko do, ikusi dut, e, amarra maoz miltu betetzeko orduan. Ni uste dut e, urrengo asterako ba, Pokemonera boldatuko nahizela, doka dala pixka bat alde bat era utzita osken Eta e, deskurritu dut beste joku bat, ba, oe, azken iruzpala egunetan egona izela joala eta hori bai, bai egitezen asko gustatu zait, eta bueno, engantzatuan hauka, eta ni guztu dut e, bihazte barru hori izango dela, nire analizia. Orduan, nahu, ba, bueno, ez denez beharruzkoa izan, ba uste dut hor redituko dela rigoríficoan ez psikodustu adasqueri ban sartuko dut bai bai ez padra nere partetik ba arinez berriro kuriositate ba, insano bat sentitzen visual novel jokue, jokuekiko <laughs> agian gertatu daiteke ba orrelako cubebroi hoku bat bilatzea ba ba bizten me da zer nere hori bizitzan nere bizitzan ez daiz Atere gustatzen, ez, ulebroiak eta Baina, ba, bueno, ba azkenan ba liburu interaktiboa da eta ni irakustapeti gustatu taik. No -ga, de tu código de usuario ko tarea e ber eh, salva mi cuestión de o sea, televista, televista monitor badaukagu, baina eh, ba youtuber ikusten dugu. Egia YouTube, da YouTubeen ikusi daitekela, baina bueno, ez da gure kasua, ez da gure kasua. Ah, ba, bueno, hau ez anda. Eh, ba bueno, música de que arte, eskerrik asko esa vez de la entzutagatik eta gu ba Torren astean entzuteko ara. Ayo. Ayo.